Hvad bør så stille op med alle de anklager, der er kommet mod hende? Gør man for meget ud af prins Christians 18-års fødselsdag? Er det for meget, at 50 Cent har et crush på en 78-årig? Og bør Natalia, Portman, ne, Natalia Natalie Portman nu skal jeg være lidt engelsk her, tilgive utroskab? Velkommen til som 3 af Markus Reality-panelet, der er stadig i programmet. Der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og styling. Med mig i studiet har jeg Moster Niller. Ja. Velkommen. Mange og mange. jeg har... Og det er jo familie fra Bryggen, selvfølgelig. Ja. Og jeg har også Amanda Sasha fra Robinson. Jo, tak. Hvad vil du helst? Er Robinson eller dyre piger? Robinson. Robinson. Det er lidt sej, Det jeg ikke forstå. Nej, vel? Nej. <laughs> og så har jeg Julika fra X on the Beach. Mit navn er Markus Sjeglund, og du er med på en lytter. Programmet, det er jo et rådgivningsprogram. Det ved I jo godt nu. I er alle sammen rutinerede gæster i det her program, jo. Og øh, vi skal igennem nogle spørgsmål og dilemmaer, og jeg regner med, at I svarer på dem så godt, I kan. Er det en aftale? Det er en aftale. Ja, ja. Der er jo ikke nogen bedre rådgiver end os, jo. Nej, det er det, er det bedste. Og vi skal selvfølgelig også til ugens sladder, og øh, jeg har jo kaldt jer lidt ind på meget kort varsel. Så det, altså... Men I skal stadig få... Altså, leverer, ikke? Det leverer altid, hver jeg skal gang. Du på udslaget. Julia. du sagde til mig, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg har til dig. Det siger jeg hver gang, jo. Ja, den duer ikke. Nej. Det skal vi ikke i dag. bliver det rigtig godt. Uanset hvad, så skal vi stadig hygge snakke lidt, jo. Altså. Og øhm, der er mange ting, jeg gerne vil vide, og som jeg har skrevet ned, inden I kommer og alt det her. Og jeg vil rigtig gerne vide til at starte med, Niller. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan går kærligheden? Ja, hvilken kærlighed. <laughs> <Æh>. Er der ingen? <laughs> Nej, det er så ikke tid til jeg er farer rundt og arbejder konstant og hele tiden, Så jeg arbejder så som venner, og der skal sgu da hygges i stedet for. Er der ikke Kan man ikke hygge med en kæreste eller en, en, en date? Så vi bare efter, der kommer den der kæreste for ofte, den der med, at de har lyst til at for ejerskab, og ejerskab over ens tid, og det er virkelig dårligt til. At, altså, at give opmærksomhed til din partner, er det det, du siger? Nej, det lyder bare så. <laughs> jeg kan ikke lige at give opmærksomhed til min partner, det jeg, jeg elsker at give opmærksomhed til folk. Problemet er ofte, at jeg ender med, når jeg er i et forhold, så ender med at glemme alt andet i resten af verden. Og så er det ligesom, at jeg glemmer mine venner, glemmer alt muligt andet. Og det har jeg ikke rigtig behov for eller lyst til lige pt. Så er det sådan en grund til. Så du dater slet ikke? Altså, jeg er der på markedet, og er der på diverse apps, en gang hver anden tredje måned, når jeg er lige kan overskue det men, altså hvad er det for nogle apps er det tinder, tinder grinder, tinder grinder, ja, det er kun de to ting, ja. Ej, jeg også på Facebook dating, er det en ting? Ja, det har jeg hørt om. Jeg Har haft en date derfra. Nå? Ja. Yeah. Men så dater du jo? Jamen det var så tilbage i december. Okay, men hvordan gik det? <laughs> og så har du ikke datet siden? <laughs> Nej. Nej, Nella. Og Nella, jeg spørger dig, øh, fordi at jeg ved jo, at de andre to piger her i studiet, yeah. de ryger bare. Det er kærlighed, det fungerer bare, ikke? Der sidder du og jeg. Ja. Yeah. Okay. Ikke? Fint. Så fint. Ikke også? Derfor, hvad jeg Julika, altså åh, oh, og Amanda. Nu spørger jeg bare lige ud. Altså, er det en dans på ruse, det her? Har I bare en dans på lige nu? Jeg synes, jeg har en dans på ruse. Ja, jeg har det også. Der Ej, der må være et eller andet. Er det ikke sådan, det er irriterende, det her? Jamen, nogle gange er de også pissirriterende. Og alligevel så elsker man dem, ikke? Jo. Jo, så du vil ikke, du vil ikke opgive noget? Nej. nej, så slem er han heller ikke derhjemme. hjemme. <laughs> Men, uh, ikke nu, ikke ej, nu, ikke nu. <laughs> Venter stadig på det. Ej. Okay, så du er ikke på nogen dating apps? Ej. Pua, nej. Jeg synes, jeg synes, er du, har du så lavet i testen med ham endnu? Ja, ja, masser af gange. Nå okay, super. <laughs> vi elsker at gå i IKEA sammen. Det har vi. Det er et sundt forhold. Jo jo, vi, vi er bestie i Kja. Det er virkelig sjovt. Det er fordi I ikke har prøvet at være i IKEA med mig og min kæreste. Jeg prøver her med meget Linse. Det er fantastisk. Ja, det er kugle. Er der Linse til IKEA? i Ja. Vi så gang så kødet bør for at spise kødboller. Der er alle baserede kødboller, er det så, men altså. Hvad De plantebaserede boller, de har. Kan man har de, de lavet det? det? Ja, det har de haft i lang tid. No. De har en rigtig god plantebaseret bøger, men den er udgået. Oh nu må jeg spise bollerne i stedet for. Jeg spiser altså deres hotdogs til 10 kroner. <laughs> ja, de det har også gode, deres for. plantebaserede hotdog der. Har de også plantebaserede? ja, dem er jeg den har også vilde med. Mm, det skal jeg altid godt. have. Ja, det er sådan en ting. Ja, det er jeg tager altid en drejning det her. Altså, vi, vi skal ikke snakke om plantebaserede hotdogs i IKEA nu. Nej, Vi skal snakke om Julikas forhold. Du er blevet kæreste med Jamie. Ja. Dejligt. Ja. Yeah. Er det bare dejligt? Det er bare dejligt. mig nu et eller andet, er det ikke bare det er når Jamie han bruger dig i søvne. Altså... Jamen, det gør han også når han er vågen. Gør han det? det? Gør han hele tiden. Jamen, det gør han meget. Ja, det gør han faktisk. Han har meget mavesyre. Jamen, jeg ved ikke lige hvad der sker for tiden, jeg ikke... <laughs> Så jeg tror måske det der kærte noget, det gør at man spiser lidt meget fastfood måske, det tror jeg ikke rigtig, kan tåle. Du tror ikke at tåle? Nej, men det kan han der... smage ikke så godt. <laughs> oh, for <laughs> Så I spiser mere fastfood, I bliver det kærter i gjorde før. Det tror jeg også, man gør. gør man det gør det? man så jeg, meget. Jeg er altså sygt, man laver mere mad, med her, har på. Nej. Jo, hvor så har jeg nogen lavet mad for... Så er der kan så skal der laves. Ja ja, så skal der laves kæmpe anretninger, så skal vi ender forbi Askemødekærsen, og, og så skal der være mad, og så skal der være tre retter, og så skal der være fire retter, og så skal der være dessert, og så skal okay, der være Du bare altså, ekstra vagans eller hvad? Det er derfor, altså, siger, hvorfor er det du ikke du er jo wifi potential altså? Jamen ja. Ja, det er der problemet. Du, burde, du det er, jo er, derfor, er jo jeg perfekt i størr, og det er derfor jeg ikke størr. Det er fordi, hele, forholdet, hele forholdet, hele mit liv kommer til at handle om forholdet. Jeg for perfekt se. til at have et forhold. Ja. Jeg, <laughs> ja <men> det er <laughs> totalt det. Jeg tænker fornejs. Altså ja ja, det er simpelthen for godt så der. Der er nogen der går derude og mangler dig. det tror jeg også. Ja, men mangler jeg dem? Det er det spørgsmål spørgsmålet, i? Ja. Jamen, Hvis du altså... er så perfekt, så er det også svært at finde en, der måler sig, ikke? Lige præcis. Ja. Men prøv at, jeg er glad for at høre, at I i hvert fald går godt med kærligheden for jer to, når det ikke går for Nilla og mig. Men Nilla, mm. vi hygger os bare i vores eget selskab. Det gør vi også, at vi med så meget andet i stedet for. Ja, ikke mig, men... men <laughs> byen. Er du ikke træt med det? Det er meget sjovt, at byen single i der i byen. I et forhold. Man kan da også godt have det sjovt, jeg kan, at det i, kan i forhold. Man, det kan man. Sige. Jeg, jeg siger ikke, at det er en men Du rejser rundt er et og hygger dig pisse meget. Ikke også? De andre har et normalt voksen voksenjob. Jeg har da også et voksenjob. Normalt vil jeg kalde mit arbejde på nogle punkter overhovedet. <laughs> normalt voksenjob. <laughs> ikke rigtigt. Jeg vil faktisk spørge dig, Amanda Sager, fordi jeg har kigget, jeg følger jo med på Instagram og alle de her ting. Ikke også? Det ligner jo, at din frisørsalon, er, at altså, du klipper, du er simpelthen blevet den, der klipper alle reality Er det? Ja. Det er ikke meget galt. Og, er det ikke rigtigt? og alle de store fans også. Ja. Hvilket jeg jo elsker. Altså, jeg elsker det. Altså, du klipper alt og alle. Gør jeg det? Ja. Det ved jeg da ikke. Jeg ser tax fra Amanda Sasha overalt. Åh, oh, jamen, det er da også meget hyggeligt, ikke? Det er, fordi jeg bare kan klær efterfølgende. Når, sådan, når du ligger og sover, så skal du tænke at Amanda Sasha. Det er sådan en ja. så. Genial. Fuck. Hvem er egentlig den, du har klippet som... Øh, altså, har været sådan den, største, den største, du har klevet. Den største, jeg har klevet. Den største kendt Det kommer jo lidt an på, hvordan man vender og drejer det af, hvad kændis er, og hvilket niveau, man mener, er størst kændis. Så vil jeg jo nok gå over i sådan noget... Det er jo nok mere øh, gunvar eller i bestøvning og sådan noget, som jeg har ordnet. ikke Det vil jeg jo mene. Altså, som du har ordnet. Som jeg tænkte også. Ja, altså. Men det hedder det jo på farspråk. Så har man, ja. man ordnet mennesker. Ja. Ja, jeg har gjort dem smukke. Yes. Yeah. Der har vi ligesom overskriften. Ja. Yeah. Amanda at at jeg har ordnet i bestøgning. Ja, på den ja, en eller også. den anden måde jo, ikke? <laughs> jeg har ja. også ordnet har du Nå, ja, ja, det er rigtig fra alle, alle ikke? Ja, du lige præcis. Ja. Se, jeg har min faktor. Som snart kommer på. <laughs> på kanal 5. kanal 5? Jeg tror jeg, der er oh my God. mere. Men Discovery i hvert fald. Okay. Ja, tak. Ja. Værsgo. Super, tak for reklamen. <laughs> det det. Øh, manda, hvordan går det så med den der salon? Altså, du er ude at rejse hele tiden, ikke? Ja. Yeah. Altså Hele tiden, jeg har det hjemme lige nu. Hvor kommer pengene fra? Fortæl jeg mig det. tjener dem det. Gør du det? Ja. Er det arbejde, altså, der skal jeg jo lige arbejde lidt, tjenes penge, og så siger jeg, sine", ikke? og ja, så kan jeg komme der... hjem igen, arbejde lidt afsted igen. Du ved, det hænger lidt sammen, balance i tingene. Ikke? Det tror jeg, den normale dansker ikke ville tænke. Arbejde lidt, så tager du bare ud og rejser. Ja, men lidt, altså, hvis man nu holder det til, at man minimum, altså hvis man virkelig strækker den, så skal der ikke gå længere end to måneder, inden man tager sted. København og hjernen, har jo brug for lige at komme lidt sådan ud af hele Danmark, ikke? Det går du være anden måned. Ja, altså så har vi jo strukket den ikke helt om måneden. men når vi strækker den så. Har I ud at rejse en gang om måneden? Altså en weekendtur er jo også en rejse. Ja, lige præcis. Og London kan jo det bare behøver. rejse også. Det behøver ikke være voldsomt Nej, dyrt. Nej, det behøver ikke at være dyrt. Ej, altså. Det behøver ikke at koste 50.000 hver gang man tager ud og rejser. Men det gør det. Nej. <laughs> det gør <laughs> okay. det ikke, men det gør. Det. Du kan gå snil kommer for en weekendtur med shopping, og hele vi for 10.000 kroner til London for eksempel. Det er jo også meget. Jamen, der er jo så med... Altså, der snakker vi... den er du nok har lavet i København i stedet for alligevel. Altså, så... Det jo <laughs> og der, du, er, du havde der. alligevel gået ud og spise det meget i København. Altså, jeg lidt spiser præcis. meget ude. Så om jeg er i udlandet og spise ude, eller om jeg er i Danmark og spiser ude, det løber vel lidt op i det hele, ikke? Ja, stort set. <laughs> altså, mit navn er Amanda Sascha, og jeg er fucking rig. Altså, <laughs> nej, nej, nej, nej, nej altså, <laughs> er jeg er af dig, dig, jeg beder dig, jeg beder dig. Hun har bare godt, hvad hedder det nu, ja, arbejds privatlivs øh, balance. Balance, det jo, altså, altså det er jo også en, en, en prioritering. Der er en grund til, at så mange mennesker får, får stress, og går ned ja. med, øh, med depressioner og alt muligt andet. Det er jo en grund, der er der en grund til. Så, ja. så løsningen er, det er allerede bare sådan en lille dilemma her, det er, lad være med at stress, hvis du bare rejser en gang Man kan også sige, hvis du lige tager lidt fra den der opsparing, og lad være med at smide så meget ind om måneden, og så bruger det mere på at nyde dit liv så kunne det jo være, at folk lider lidt mere ligesom mig. Ja. Yeah. Men jeg synes, hvad er en opsparing? Ja. Yeah. Så har jeg ikke haft mange år. Jeg har en kone, som der har strøk nogle penge på. Jeg synes, det er Hvad okay. Okay. du er steg. Du er Mit mobile pay, det må du godt... Du går bare, bare, hvis du har lidt penge til over, så gør det. Det var Ej. det med opsparing igen. <laughs> altså, så bare tjener jeg bare ikke, vel? Jeg kan ikke bare rejse hele tiden. Nå. Julika, Amanda og Nilla, det sidste spørgsmål. Er der noget nyt, I skal være med i? Vi skal have her ind igen, ikke? Vi skal have med noget jam. Jamen, jeg har med noget nyt. Jeg kan bare ikke sige, hvad det er. Jo, jo. Det, jo jamen, det her, det er jo snit. Ja, nej, Der er kontrakt på. Så får du skideballer og kæmpe bøde. Ja. Du er ikke. Der er blevet brudt så mange kontrakter ind i det her studie. Ja. At I ikke altså. det. Men jeg skal ikke være en af dem. Jo. Det kan jeg lige så jo, godt sige med det samme. Velkommen. Det kommer ikke til at med ske. med i klubben, ikke? Er vi er ikke med i den klub, der hedder kontraktbrudere. Nej, der er noget, der kommer snart. Jeg har ikke penge nok på kontrakt til at betale det kontraktbrud. Jeg vil ikke. Jeg vil jo gerne bruge dem på rejse. Ja, okay, du vil bare gerne rejse. Nej, ja, så men gider så jeg vil jeg det... ikke at bruge penge på et kontraktbrud. Nej, men så er der sådan noget, noget for større, så. Ja, ja. Nå, uh. Ej, skal du også have noget? Ja, ja. Ej, det så er det jo kun Julia der mangler. Skal du... Så er det bare mig, der sidder her og ikke tager ud at rejse og sådan noget. Nej, <laughs> så skal, du ikke... skal du ikke være med i noget nyt? Jo mig? Ja. Jo, jo. Jeg skal bare lige finde det først. Godt nok. Ja. Ja, ja, det kommer. Godt nok. Det kan være, at jeg ringer og siger dig. Det, noget... det plejer du. Det plejer. Ja. <laughs> så er der et andet, vi skal lære. Det, det er halvanden time i forvejen. Ja, for altså, det er nu, kom... nu, nu, nu, nu. <laughs> jeg burde blive lidt bedre til at skaffe gæster. Men øh, sådan er det jo, ikke? Men jeg synes, vi skal tage, altså, gå videre med det, det handler om. Nå, udover at Amanda Sasha er voldsomt rig, så skal I høre det her dilemma. <laughs> Sangeren Liso er kommet ud i lidt af et uvær. Liso, som har opbygget ry for at være meget, altså gå meget op i kropspositivitet, er blevet anklaget for krænkende adfærd, samt at skabe et usundt arbejdsmiljø. Det kommer af, at tre af hendes tidligere dansere har været ude og fortælle historie fra arbejdet. Blandt andet skulle Liso angiveligt have tvunget en af danserne til at røre en danser på en natklub i Amsterdam. Og en anden historie indbefatter, at Liso skulle have påtalt en af dansernes vægt og tvunget hende til at forklare foran alle, hvorfor hun havde taget på. Øhm, ja, og så havde hun faktisk også sagt, at det kan jo risikere i, at man bliver fyret, hvis man tager for meget på. Liso har meldt ud på sin Instagram, at ingen af de anklager passer. Så spørgsmålet til jer det er, hvad bør Liso gøre med de her anklager? Hvad hun bør gøre. Det er da virkelig svært for at sige. Altså det der er med anklagerne, det er lige nu, er det anklager. Vi ved ikke noget før, at de har været forbi retten, og vi har fundet ud af, okay, hvad der rent faktisk der er hoveder, hvad der er hæde. Er der folk, der er sure, fordi de har fået mistet penge? Eller er rent mm. faktisk noget i det? Det er jo rigtig, rigtig, rigtig svært at vide på nuværende tidspunkt, for ellers der ikke har været en del af det. Mm. Men jeg har så også set, at der er jo også folk fra FilmCrew og alt mulige andre, der har skulle en dokumentar, som er gået fra, altså fra dokumentaren. Så 14 dage inden i det, fordi det var så forfærdeligt at arbejde der. Ja, øhm, nemlig. Der kommer altså, flere og flere anklager. Ja. Det er jo også en rigtig hård branche, og det er jo ikke noget nyt, at den branche er virkelig hård mod folk, og det er meget svært altså at være i den branche. Man, man er lidt bare et stykke kød, der skal se ud på en bestemt måde. Ja, men at, altså Liso er jo sådan lidt lederen, kan man sige, ikke? Altså hun er jo den, der er billedet af det her, hele det her. Både, hun er jo billedet, ja, men jeg vil sige, Liso er jo i virkeligheden en person, og Liso er jo i virkeligheden ud af til i en større virksomhed med manager og alt muligt andet, der står bagved og presser hen ud og står for alt det andet. Det er ikke sikkert, at hun står for det hele jo. Altså, Ej, kender nej, han det ikke. tænker heller ikke, hun gør. Nej, jeg ved heller ikke, hvad der, er, der sker med ham i så jeg kan ikke sige, om det er rigtigt eller det er forkert. Mm. Men altså, det løser så vigtigt at gøre at sige, okay, hvis der er dårligt arbejdsmiljø, så får vi lige færdigt ud af det her. Gør det bedre? Altså, 11. General gjorde, det. Hun fik vendt skuden til trods for, at der var virkelig dårligt arbejdsmiljø, og der var virkelig meget skandale omkring hende. Vi kunne vente og gjort sådan, at der blev bedre arbejdsmiljøet til sidst. Godt, det ved jeg altså ikke. Det har jeg ikke hørt. Jamen, det, har, man, det, det har man, jeg har hørt. Altså, man kan jo godt bruge alle de her anklager til ligesom at sige, okay, om der er et problem, eller om der ikke er et problem, så vægter vi det i hvert fald højt. Vi vil arbejde på det. Ligesom lægge noget vægt i, at nu går vi ind og arbejder på de her problemer, og vi vil ligesom gøre noget for virksomheden. Men er det ikke mening, at det er hende, der ikke... Altså, hun skal jo ikke gå ud og påtale folks vægt og sådan noget. Altså, skal hun ikke være det forbilde, der siger prøv at høre, det er, jo, det er jo hende, der skal være at sørge for, at folk har det godt. i Men det der er jo heller ikke nogen, der siger, at det er rigtigt, de anklager, hun har fået, jo. Det er det ikke. Nej, men jeg vil også sige... Men der er kommet der, mange. Det er, der kommer rigtig mange. Altså, min mistanke går også på, at det godt kunne være rigtigt. Men, men I have no idea. Men jeg vil sige, det er også rigtig meget, men du spurgte jo, hvad, hvad hun skulle gøre ved de anklager. Mm. Og der er jeg svaret jo påtalen, og så faktisk gøre noget ved det, hvis der er noget ved det. Det er rigtigt. Og også simpelthen ikke noget, bedre så prøv at ændre på det alligevel. Ja, jeg prøver at vise, altså. at man ligesom prøver at arbejde mod her hos os. Der prøver vi at arbejde mod et bedre arbejdsmiljø. Vi prøver at vække de her ting. Vi prøver at fokusere på det, og vi lægger rigtig meget vægt og fokus på de her ting, som der ligesom er kommet en masse anklager for, fordi vi vil jo selvfølgelig ikke have, at vores medarbejdere går og føler og har den her oplevelse mm. hos os, fordi det er ikke vores... Øh, altså følelsen af det, så hvis man ligesom prøver at lægge lidt vægt på det og vise udad til, at okay, vi er opmærksomme på hvad I siger, ser, vi vil prøve at arbejde med det, om man er enig eller uenig, så ja. kan man jo altid vise udad til, at nu gør vi noget ved sagen. Lige ja. præcis. Og så vil jeg også sige i forhold til den der sag med hvor hun har tvunget sin danser til at røre ved en nøgenperson på en eller anden klub. Der tænker jeg sådan lidt. En ting er, at man føler, at man er blevet tvunget til den anden ting, er også hvad personen har sagt, og personen har sagt det som okay, vi er rigtig gode venner, jeg føler vi har til de sidste to år sammen på tur sammen vi er rigtig tæt knyttet, og så siger for sjov, eller prøver at drille, eller prøver at pine, for, altså på sådan en venskabelig måde, mm. og den anden så ikke er i samme situationsfornemmelse, kan det også føles som tvunget, hvor det ikke nødvendigvis er. Så der er, der er så mange aspekter af det her, at, at det ikke er ikke rigtigt noget, man kan dømme på ja. udefra. Og det Nå, er, er ikke lidt, bare der. Lige præcis, ikke bare der, om man ikke mm. ved det, ikke, ikke har stået i situationen selv, så er det virkelig he say, she Og Det er også svært, ikke? Fordi at det der med, at folk har rigtig meget forskellige grænser, hvor er grænsen? Det er jo vildt forskelligt. Om du men igen, ja. der er jo et autoritetsforhold. Ikke? Altså, Liso er jo hende, der er image udad til, at det hele, hende, der ligesom, tager også nu, måske de sidste beslutninger. Ikke? Jamen, hun har et altså, kæmpe ansvar. Og, altså, hun har hvis... også kæmpe pres på sig. Fordi ja. det alt alt, det kan jeg jo selv svare på. Øh, men alt, hvad hun gør, uanset hvornår hun gør det, er der jo et problem med, hvis det er, det kommer ud. Så det kan være alt fra, hun, hvis hun havde børn, og hun, ens barn havde et kæmpe anfald, og hun kom til at råbe højt, fordi hun havde altså, fuldstændig knækket sammen, hun til punktet. Hvis det kommer ud, så vil det også blive tvistet til at være noget endnu værre, end hvad det er. Så yeah. Man skal også huske på, at det der at have den status, som hun har, som er underkøbet, det er jo ikke amerikansk stjerne, det er ikke, at hun nej, nej. er jo verdensstjerne. Det pres, der ligger på sådan et menneske, er jo også uvirkeligt. Selvfølgelig er det øhm, Ikke at det undskylder for noget som helst, at det er, hvis det passer, det der er sket. Men vi skal også huske, at der er også en anden side af det. Øhm, jeg, jeg, jeg synes bare, at vi, skal, vi kan ikke rigtig dømme hende, før vi har fakta, ikke kun i jeg siger. We dag. need proof. Yeah. Ja. Julika, er en offentlig udtalelse nok af hen. Er det nok at bare skrive på Instagram: "Hey, det her det passer ikke." Det er sådan kort sagt, Nej, jeg synes jo det ser lidt vagt ud at gøre sådan. Altså hvis det var mig personligt der havde stået i hendes sko og jeg havde fået de anklager om jeg så havde gjort det, eller ej, havde jeg nok gjort som Amanda Sasha siger, altså at tage det op og sige: "Okay, prøv at høre, det her det kan godt være det er sådan, de har set det, det er ikke sådan vi har set det, men vi tager det som konstruktiv kritik, og så øh, gør vi noget ved det fra nu af." I er så kloge, det her panel, ikke? Det er det de her sådan meget reflekterende, hvad er oh, det? Ja, passer det? Passer det ikke? Det er det, vi kan jo. Ja. Tag nu bare en beslutning og sige, prøv at det passer. Ligeså en rull. <laughs> Kan man måske godt. er hun det, vi kender hende jo ikke privat. Nej. Hun Ingen sparer ved det. i hvert fald ikke på min sms. Så, det synes jeg måske <laughs> unger, altså. at så er hun helt langt røghul. True, <laughs> <Ja>. Liso, <laughs> det var det eneste bevis, vi havde brug for. Ja, ja. <laughs> She says, here it's true. Okay? Nej, jeg skal simpelthen så spørge lige det her med kropspositivitet. Ikke? Fordi hvis det passer, kan hun så stadig opretholde sådan et, et image, der går op for det? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Lizzo har en stor figur. Så kan hun godt opretholde det her? Kropspositivitetsimage, som hun har kæmpet for at få, når sådan en her anklage kommer ud. Eller flere endda. Altså, det vil jeg jo mene, hun ikke kunne. Men, men, men det er jo ikke op til mig. Det er jo op til folk, der ser op til hende, om de stadig ser en sådan et kropspositivitetssituation. Lige præcis. For hvis hun ikke har nogen, der ser op til hende på det punkt mere, så er hun det ikke mere. Men hvis der stadig sidder 100.000, 500.000, millioner million mennesker, og stadig ikke ser op til på det punkt, så, det så, er, er, ikke... så, er, så er hun det. Uanset om vi andre vil eller ej, så er hun det jo stadigvæk så, hvis andre folk ser op til hende på den måde. Mm. Øhm, men jeg synes personligt selv ikke, at hun kan tillade sig at være et kropspositivt menneske, øhm, når hun så taler sig grimt om sine danser, hvis det er det, der passer. Mm. Men jeg vil så også sige, at der er jo en del øhm, indbygget i os mennesker fra barndomsbenen. Hvis hun er opvokset med, at det at være stor, eller at være kraftig, eller at have have formodifikerte steder er forkert, så har man også noget, altså, jeg ved det, vi har, jeg har det med, vi har det med vores eget miljø i der er det der med, at man har noget intern homofobi, og jeg tænker, der må også være noget interne øh, fatfobi omkring, hvad hedder det nu, selvom man er en stor person, indadvendt, og måske udadvendt også, mm. som er, bare er indprintet i hovedet, som man skal prøve på at unlearn. Ja, that's mm -hmm. yeah. yeah. a long way to go. Hvad tænker Gjernor? du, Luka? Altså, er det for... Du er så stille derimiddel. Jeg lytter bare. Jeg synes, det er så spændende at lytte på de her to mennesker. <laughs> god ting at sige. Jamen, jeg er faktisk ret enig. Det handler jo meget om altså, ens individuelle holdning. Det er jo, Hun har jo sikkert rigtig mange fans og følgere. Det er jo op til dem at beslutte, om de er med hende eller imod hende. Om de synes, de stadig vil støtte hende eller ikke. Ja. Jamen, har I oplevet, at nogen så har påtalt jeres vægt? Uh-ha. Tidt. det? Ja, det sker sgu da hele tiden. Er det, når du står inde på natklubben, så er der nogen, der siger, hvad så? Nej, det er som regel, det Instagram, det er Facebook, det er også lidt, når man så er fuld. Øhm, ej, du er meget tyndere i virkeligheden, eller ej, var er... meget tyndere i virkeligheden, det er ja, kommentarer på <laughs> luksus. <laughs> ja, men, men så Scheng. lyder bare, de har et billede af dem. Så er man tyk ja. i deres øjne, og sådan, ej, du ser slet ikke tyk ud i virkeligheden. Det var <laughs> jo ja. du synes, jeg ser tyk ud ellers. Ja. Nå, okay, da, tak for kort. <laughs> Lige præcis. Jeg synes altid, det er mærkeligt at komme sådan en kommentar. Tak dem af. Så siger man, der tager at jeg har fucking mange penge. Get the fuck out of <laughs> jeg er ude at rejse. Jeg er ude at rejse. Jeg har, jeg ikke, engang Bok, har ikke tid til det. Man. <laughs> jeg er tid til det her, men du har i hvert fald fået penge. Ja, jeg kan da være med det. Du, altså, du røglig glad? Fuldstændig. Ramme en par mænd, der er ligeglade med mig. Okay. Så synes jeg, at jeg er et godt menneske, og så ligeglad hvad de synes om min kropsbæk, mit udseende, min tøjstil, min hårdfarve. Du har ikke hårdfarve i dag. Det har jeg i hvert fald. Bare en lang udkroning. Hvad? Det slet ikke set. Julie, hvad med dig? Er der nogen, der har påtalt... Uh, det kan være. også være, hey, du er alt for tynd, eller du er alt for tyk, eller du, alt for... mm, <laughs> du er alt for normal. alt for kedelig. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, altså jeg er faktisk generelt ret heldig. Eller, når folk kommenterer, så er det for det meste bare positivt. Men... Du er da sødt. Ja, det er meget hejligt. Du har kun herlig. glade fans for dig. Ja. Dejligt. Resten bliver flået. Ja, de andre kommenterer på deres kommentarer, ja, ja. der angiver mig det godt Bare kommandanten værre, <laughs> så der altid man har altid nogle super skønne følger, som så ser mm. den kommentar og så går de bare ja, amok er på det. den person, som fanden blev at sige ja. det. Og det er bare forkert at sige. Så kunne du sige det på en anden måde og? <laughs> at, jamen lige præcis. Fordi... Kunne ikke skrive sådan en kommentar bag sådan her? Okay, og du skriver du bare attack. Og så bare pinde, den, pinde ja. kommentaren. Ej, det er svært. Så byder jeg heller ikke. De skal selv finde den. Okay. Okay. Og hvis der ikke må skrevet noget, så blikerer den bagefter. <laughs> hvad, med, hvad med dig, Amanda, mm, Altså, jeg får ikke så mange kommentarer på min vægt, men da jeg trænede op til stjerneboksning, fik yeah. jeg rigtig mange kommentarer på, at nu havde jeg fået spiseforstyrrelser og alt muligt, oh. fordi at jeg tabte mig så meget. Men... Okay, når man træner to gange hver dag, og har virkelig sund kost, og ikke spiser noget, og virkelig er på diæt, og træner op og træner op og lever at det. Jeg havde jo ikke noget andet liv. Det betyder mm. ikke, at man har fået spiseforstyrrelse, fordi man lige pludselig taber sig. Fordi der er jo nogle ting i ens liv, der nogle gange vægter, hvordan man ser ud. Mm. Øhm, ja. Så det er mere det der med, hvis du lige er en, der måske har en stor røv normalt, og så du taber dig, så er det sådan, uh nej, du må ikke tabe dig, nu har du fået spiseforstyrrelse, ikke? Jo. Eller sådan, ja, det er også i et tørn at høre på. Når man går, der. nej, jeg fucking elsker kage, jeg får ikke spist på Slap nu af, jeg er på McDonald's hver anden dag, altså ro lige. Altså, jeg spiser på Noma hver anden dag, når man nu fucking være. Ja. Seriøst, jeg, altså, jeg kender det ikke, det er desværre. Men øh, det sidste spørgsmål er, er der så nogen af jer, der har prøvet at arbejde i et usundt arbejdsmiljø, hvor øh, enten jeres chef eller måske en kollega har opført sig upassende overfor jer, hvor I tænkte, altså, ja... Yeah. Så er altså, vi er, altså, vi alle sammen arbejder jo lidt i mediebranchen, ikke? Ja. der siger jeg ved, du tænker, det er der sket for mig. <laughs> Hvor, hvornår er det sket, og hvad er der sket? Jamen, folk er da meget søde over for mig. Er der ikke nogen, der lige uh, catcaller der på arbejde og siger, hvad så? Eller... Altså, jo, men øh, jeg er heller ikke så sart, vel? Jeg er ikke så siffret. jeg kan godt tage lige sådan opførende ordentligt, ikke? Nu, nu er det nok. Jeg er ikke sådan en, øh, jeg tager det ikke så tungt, kan du, jeg bliver ikke du, så påvirket du, af det? Du, du bliver ikke så påvirket af det? Nej, jeg er sådan meget, ja, yeah, ja, yeah, get over i siddel, du ved, kom nu du er videre. Du har simpelthen filtreret alle de der dårlige beskeder væk, du er simpelthen ikke. Du, du ser dem slet ikke. Nej, nogen gange gør jeg ikke, nogen gange, så sådan, du har jo virkelig et problem, altså med <laughs> ja, dig, fordi du ja, skriver ja, sådan til mig, det må være noget i dig. Ja, okay, men du, ikke ja. en, du er ikke haft det, nu er du selv chef, faktisk. Ja, jeg er jo en sød chef. Jeg er jo en virkelig god chef, ikke? Bare vend til de allegations, de kommer ud af. nej, <laughs> <laughs> det er selvfølgelig bare for sjovt. Det skal jeg jo ikke gå her og sige. Ej, men, øh, men du har i hvert fald ikke oplevet det så sådan, fordi du bare... Nej, men jeg tror også, bare når der kommer noget sådan, af sådan nogle ting mod min vej, så er jeg ret god til at lukke med. Mm. Ja. Ja, okay. Julie, kan være med dig? Er der nogen... Øh, du er barista eller sådan noget? Der er alt sådan noget. Er er du... alt sådan noget. <laughs> ja, altså er der, er, der, er, der, er der noget der, hvor du tænker, din chef er lidt sådan? Nej. Ikke, jeg var selv leder, kan man sige. Men jeg har før haft et arbejde, hvor at, øh, jeg var tjener. Øh, og Altså kogne og køkkenet. Jeg tror, ja. alle der arbejder sådan nogle steder, de ved godt, at det er lidt sådan. Pff, ikke? Men jeg er heller ikke så sart, så det er sådan noget. Ja, ja, det er fint. hej. Og så går hvad er det, de gør? Ja, ja. Man altså, hvad, bliver man taget i røven, eller jamen, hvad? de vil gerne. Ikke? De komplimenterer en, når man kommer ud og siger: Oh, Jalo, Jalo. Jalo! Hvorfor bliver du kaldt Jalo? Jeg ved det ikke. Det må jeg spørge dem om. Ved du ikke, hvorfor du blev kaldt chefe? Jeg spørger da ikke ind til det. Jeg, han kunne da nok ikke finde ud af, hvad jeg hed. Det er da også lidt svært. <laughs> altså, så er det da nemme at kalde mig j jeg Jeg havde skulle lige stoppet og sige, undskyld mig, chefe. Hvor fanden er det, du spørger Men Det var ikke chefen lige der. Det var bare en ude i køkkenet. <laughs> <laughs> ja, ja. Okay, okay I bare ikke simpede. Altså, min gamle chef, der var bartender engang, sagde hele tiden til mig, at min røv den var virkelig stor. Ja, altså, sådan, du ved, han synes, jeg havde en virkelig stor god røv, men altså, slap nu af. Så opfør dig dig lige ordentligt, ikke? Du ved, du er så dum, mand, at høre på. Ja, ja, kom nu. I er simpelthen bare vokset op i hus, så nu er det de bare, <laughs> de bare blevet sådan, ja, det er det, vi har det. ikke? Nå, okay, hvad med dig, så? altså? Jamen, altså jeg har aldrig sådan, altså, jeg har aldrig haft problemer med de der direkte de sager heller. Jamen, jeg har, har lige haft chefer, der har stået og åndet op i nakken, og sådan, hold øje med, hvad du gør præcis, og nu har, altså, nu har du været ude til pause i to minutter for lang tid, nu skal vi hætte ud igen. Altså, sådan, okay. den penib, det er mere det, jeg har oplevet. Fordi alt det andet, det, det er også altså, sådan, super nemt, at filtrere fra, og sådan, ja. så har man nogen, man godt kan med, og så runger ja. over til dem i stedet for, så... så er det ikke noget problem. Det er mere de der penibne lorteschefer, så Martin, som virkelig er bladstende. Ja, ja. Okay. som ikke kan lade deres medarbejdere hvad det nu, øh, arbejde i fred og gøre deres arbejde til UG alene. Det lyder da som om, at I alle sammen ikke har oplevet noget så forfærdeligt. I ikke er blevet traumatiseret. Nej, du kan godt høre, at vi ikke er sådan nogle no hard feelings. Ja, ja. Det er sådan, okay, ikke? <laughs> okay. <laughs> Nå. Nu skal vi til kongehuset. Fordi den 15. oktober fylder prins Christian 18 år. Det er altså vores kommende konge efter. Frederik selvfølgelig, ikke? Nu er kongehuset meldt ud, hvad der skal ske på hans fødselsdag. Kongehuset holder en kæmpe ungdomsfest for unge mennesker i samme aldersgruppe som prins Christian. Det betyder, at gæstelisten ud over ungdomspolitikere bliver fyldt med unge, der har markeret sig inden for kulturverden, kunstverden, sportsverden. Nu kommer det sjovt. Fordi at ud over de kendte nu laver jeg sådan nogle gåseøjne her, der er på gæstelisten, må uh, hver kommune i rigsfællesskabet vælge to 18-årige til at komme med til festen. Okay? <laughs> det er Grønland og Færøerne og sådan noget. Gør kongehuset så for meget ud af en 18-årsfest? Er spørgsmålet her. jer. Julika? Ej, det må du simpelthen ikke spørge mig om. Hvorfor? Har du ikke holdt en 18-årsfest? Åh, oh, men jeg er da ikke kongelig. Jeg ved da ikke, hvordan de plejer at gøre. Men du kan da godt sige, det der da er at min skattepenge går til en 18-årig jeg... fest. Jamen, det synes jeg, jeg synes, det, altså i forhold til, hvad de ellers holder for dronningen og hvad de ellers holder for alle de voksne, så synes jeg, det er helt fint. Det er jo på standard med alt det andet, og ovenkøbet inkluderer andre mennesker, som betaler skat. Altså, mm. kan godt alle skal være inventeret, for det, det være super lækkert, men det er nok ikke realistisk. Men, men, men, men, men altså, i forhold til, hvad de ellers foregår i, i kongehuset, så synes jeg ikke, det gør noget at altså, jeg synes at generelt at de store fester skal skal lidt ned og ikke burde være så store en An anden side for de Kongehuset der ja altså så, så, at... eller generelt bare store fester de skal sådan... <laughs> nej ikke generelt store fester men når når der er store fester du på den side ved de at lave masser arbejde for Danmark men altså det, det er det jo alle noget, vores moms penge Ja. T men det sætter masser af mange. penge. Hun har så mange penge, <laughs> ja. mand. Altså... Jeg gider da ikke at dele dem med når Jeg går og arbejder <laughs> ja. min røv i laser for at betale for en eller anden... Hey, når du sidder nede i Dubai, det at være en måned og hygge dig, så kan jeg sgu men... godt forstå, at du er sur over det her. Ej, ja, det kan jeg godt forstå. Det er, ja. forstå. Det er rigtigt. Men siger, jeg er nødt til at høre, at er det, er det, det er ikke er specifikt, festen, øh, hvad hedder det nu, der skal holdes for... Hvad hedder nu? Øh, hvad den hedder? Prins, prins, prins, prins Christian? Christian? Ja. Det er ikke for ham, det er problemer med festen. Det er med Generals Ja, altså ja. sådan, jeg synes bare, at du ved, de kan godt lige indskrivere det der budget lidt, og lade andre betale lidt mindre moms. Ja, det kunne fandme være luksus. Ja, lige præcis. Altså, så må de da få sig et arbejde, de der børn der, og nogle det, penge, så, det gjorde andre der. Så du kan rejse to gange om måneden, i stedet for det, én. Det vil, altså, vi det det vil jeg, jeg faktisk ikke klage over. <laughs> okay, så i hvert fald, du synes, at de gør for meget ud af en 18-års fest. Ja, ikke en 18-års fest, hun synes, de gør for meget ud af fester generelt. Ud af fester ja. generelt. Ja. Så Juleka igen, meget meget 18-års? Fest. Altså, de går jo ikke for meget op i 18-årsfesten, men det er jo rigtigt, at det er jo ikke... Altså, når da jeg holdt 18-årsfest, der var det jo mig selv og måske lidt mine forældre, der betalte noget af det. Men her er det jo faktisk resten af Danmark, der betaler. Ja. <laughs> altså bare så? du køber en mælk, så betaler du faktisk moms, og den moms og den mælk, det går til den 18-årsfest. Ja, ja, det går fest. jo ikke kun <laughs> til den 18-årsfest. Det er jo ikke fordi hele det der måned, hver gang du køber mælk, så går det til festen. Ja, ja, det er hele mælkeindsamlingen. Ja, <laughs> <så. laughs> ja, det er faktisk bare går til det. Og jeg var faktisk barista, så jeg bruger rigtig meget mælk. Ja, ja. <laughs> men bør kongehuset så bare holde en normal fest, det det, sig på lidt af det, I synes. Altså, så skal man Bare holde en normal fest for venner og familie, I ligesom... kan jo godt holde en, vild... en normal, dyr lækker fest. det behøver jo ikke at være sådan uh, helt eksklusivt, helt, nu kommer hele verden hertil, fordi der er en, der bliver 18 år, vel? Okay. Eller fordi der er et eller andet... Du ved, det er jo hver gang. Men det skal de jo gøre, når det er Så De skal ja. jo invitere ja. resten af Danmark og færgerne. Ja. Jamen, men hvorfor det er jo det, jeg synes er det er sjove fordi, hej, I har slet ikke tænkt over det der med, at man inviterer to 18-årige fra hver kommune ikke? Ja, hvorfor skal det være 18-årige? Det er fordi det der, men, men hvem vælger de her to 18-årige? Nej, <laughs> ja, det gør kongehuset jo ja. nej, nej, det gør kommunerne Hvorfor gør kommunerne det? Det skal de bare vælge to Så der er prøv vælge, så der der er, der er der random mennesker, der <laughs> skal med til en eller anden dreng 18-års fødselsdag det, <laughs> ja, yeah. det er jo også... Det, det. Altså, det hvis, jeg kan ikke at være de to random mennesker der skulle til det det må da være vildt ubehageligt Eller ikke engang kende dem, som du er sammen med For, for kommune kan komme fra en anden by Ja. og så, så sidder man der og er 18 år Og er mega usikker på sig selv Og så Nej. skal man sidde derinde med alle de der gallakjoler Og fine mennesker, men aner ikke engang Hvilken start, man skal starte fra bestikket af Det var det, var det jeg synes var lidt sjovt ikke? Det er det der med, hvem, hvem vælger de her to 18-årige Altså er det en eller anden borgmester, der bare siger oh, Så, to så tager han sine børn Ja, min to børn ja. Og så bare så Men han kan da ikke sælge med, jo. Nej, han kan ikke selv med. Men så vil han jo ikke sende sine børn. Hvorfor? Det er da Men ikke. jeg har slet ikke tænkt over det, at det må fandme være, jeg ikke havde, ikke? Altså, ja. og, det er, og, hvad, og du kender ikke nogen. Nej. Og du skal have rigtig fint tøj på, og så skal du spise rigtig fint, og du bare sådan... Jeg tror ikke, at... de finder alle de 18 Jamen, det synes jeg er noget mærkeligt noget. <laughs> ja, <det synes laughs> Igen. Jeg også. Igen. Og så er det dem fra Grønland. Og altså. Men, jeg kan godt lide konceptet og ideen omkring, at der os tage nogle øh, mennesker med, som bare fra det danske land, og ligesom, at dem prøver at opleve det også, men det er bare mere og med, at kommunen skal vælge to, ja. og det er to fra, altså, kunne man så ikke sige, okay, og de skal der en, være 18. <laughs> at der er en klasse i hver region, som hedder Nordsjælland, eller Nordkøbenhavn, yep. eller ikke Nord Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, -Sø Fyn, at der er ligesom bare måske en klasse, eller en gruppe af mennesker, som kender hinanden, som kunne tage sted sammen, eller et eller andet. Ja, ja. Altså, sådan, du, jeg synes, det er i bedre mening. Også for og det, det er kun to. Afsted. Ja, så, det, så, så det, det er virkelig. Jeg synes håber, at de er, der var, der to var, mennesker men... kan lide hinanden. Jamen, de er, kender det, det er ikke det er det kan jo ikke hinanden. Altså, prøv at tænk på, hvor stor Københavns Kommune er. Ja. De to altså, mennesker, de 18-årige kommer ikke til at kende hinanden. Helt sikkert. Ja. Men altså... Yeah, ja, ja. det er et mærkeligt koncept. Men afsluttende spørgsmål. Går I så ind for kongehuset? <laughs> man altså der, Sascha. Skal jeg så hoppe det? Ja. Altså... Jeg kan ikke rigtig se hvor vi skal ja, nej, børnål, have et det her. Det er, kongehus, her. Ja, men nej, jeg vil da hellere vælge andre ting. <laughs> Hvad er det du bare? Hvad nej, vil du vælge? Nej, jeg vil da, altså, en præsident vil også være fint eller bare en konge og en dronning og så kan deres egne børn jo selv arbejde. Altså jeg kan ikke forstå hvorfor vi skal betale for en hel familie. Ja, okay. Så det er det, det. Det er for en familien der er i til. Ja. Okay. Der skal jo være nogen, der bestemmer i sidste ende. Ikke? Så om det er en konge og en dronning, eller om det er en præsident. Det er ja. jo sådan lidt hip som en habs, men altså, det her det er jo en hel familie. Og hvis man har en præsident, så bliver de i det mindste stemt ind. Her er du bare født til. Nu er vi så ret heldige i Danmark, at det for eksempel er prins Frederik, der skal næste gang. Han er jo en hjørnærmand, men altså, du har jo ikke noget valg om, hvem der skal være din konge eller din dronning. Nej, det er rigtigt. Det fødes du bare til. Ja, ja. Hvad så, hvis det er en idiot, en, en spasser? Altså, så skal han bare være kongen, fordi det er han bare født til. Det er ikke en Altså, det her, det er et politisk land, og så kan vi ikke engang vælge, hvem der sidder og siger ja, nej i sidste ende. Tak for rain, Det var dejligt, lidt en lille rant. Juleka, går du ind fra køkkenhuset? <laughs> jeg ved simpelthen ikke lige, hvad jeg skal svare. For det, svare det er jeg. bare et ja, nej. Tænk, hvis han er spasser. <laughs> Jeg tror, altså, øh... jeg tror altså også, at der er nogle andre regler, hvis men, <laughs> men den tager vi på et andet tidspunkt. På jeg synes, det er meget fint, at øh, vi har nogen, der ligesom symboliserer, at, øh, ja, at de styrer Danmark, men jeg de er da enige i, at det behøver måske ikke være sådan noget. Men det skal det jo være. Altså, sådan har det altid været, og sådan er det jo bare. Men... Er du ja eller nej? Jeg er ligeglad. Nej, nej. Man man, er, er, glad, ligeglad, man med, er ligeglad. Nej, man kan ikke være ligeglad. Man kan ikke ligeglad om det her. Jeg vil bare sige, at jeg er glad for, at de ikke er spasser. Når det nu skal være, så synes jeg, at det er nogle fine mennesker, vi har i kongenhuset. Ja, der er vi jo heldige. Okay, okay. I det, ja, det var så dit afsluttende kommentar, jeg, altså, Jeg er jo faktisk rigtig meget for, men jeg kan godt se, hvad Anders siger, og det giver faktisk rigtig god mening. Og jeg synes ikke, at det er færre, at de skal have så mange penge, som de får. Øhm, men der er bare det faktum, at de bliver jo bare kendt, det er faktum, at de bliver født, skal de have taget billeder, og skal de være til skue for hele verden med det samme, stort set. Mm. Så det er færdigt, at skal have nogle penge, sådan i den nærmeste familie, de der med, at de bliver fætter, kusiner og grandfætter der også får penge, fordi de pludselig har en status, og har en adret og alt muligt andet, der synes jeg måske, not so much. Øhm, men jeg synes, det er færdigt, at der er en vis form for længde ud, der får nogle penge. Der skal være meget få penge, til dem der er længere ud, øhm, som er ikke er børn, at den, der skal regere. Eller den, der jeg skal har et spørgsmål. Skal du så også have penge, hver gang du kommer i se, og hører? <laughs> det kunne da være luksus, det ville det klage Men det er ikke det, jeg tænker, men det er mere, fordi de tænker, her er det ufrivilligt. Her er det vidt, det er noget, de føler, de, er noget, de kan slippe afsted med. Men ser jeg hører må vel ikke skrive grimme artikler om kongehuset? Nej, man skrive de det gode tror jeg, ting. Jeg, nej, der er vel... Jeg er vel lidt det. filtreret for, hvad de må sige ud af, hvad de ikke ja, det, det, må. Ja, det, det, det der, der, der er lidt og filtreret. Og de får også der. lige lidt, lidt forspring med hensyn til politi og alle de der ting, hvis de ja, ja. bryder lovgivning og alle de der andre ting. Ja. Altså, Men du kan jo bare betale politiet for ligesom, at køre dig ja, til. At... det ved en politibetjent, hvis jeg lige siger, kan jeg lige betale? Ja, det kommer bare med af det nu. Ja. Men jeg vil sige, det er, det, er mere, altså, det er ikke fordi, at jeg synes, at de skal have så meget, så mange penge. Jeg synes, det er fint, at det er... Øh, dem, der regerer landet på det daværende tidspunkt, og så dem, der er efter, får lige lidt mindre. Vi skal være til at være klar til det. Og så dem, der kommer efter det, de skal have endnu mindre. Altså, det skal vi jeg synes Jeg synes, mængden, de får nu, er for meget. Det, det er det, vi fuldstændig enige For mange penge. For mange penge, ja. Det er for mange penge. Øh, men jeg synes, det er fint at have kongenhus. Jeg er godt i kongenhuset. Ja. Jeg altså elsker at se de royale bryllupper. Det er jo helt altid. så Vi har en... Det er jo faktisk det, der koster en. mest penge. Ja, ja. I love to watch <laughs> Vi har en imod. Vi har en, der er ligeglad Og så har vi en, der får. Ja. Nu skal vi til udlandet igen. Fordi at den 48-årige sanger 50 cent har gjort sig bemærket ude i udlandet. Det kommer af, at han offentligt har været ude at sige, at han har et crush på den 78-årige skuespillerinde, Helen Mirren. Det hele er lidt mærkeligt, fordi han fortæller, at han har et crush på hende, selvom han, altså hun har en mand. Hele affæren er sparket, også, øh, sparket til debatten om, hvorvidt at aldersforskel betyder noget i en kærlighedsrelation. Så, spørgsmålet er, er det for meget, at 50 Cent har et crush på en 18-årig skuespillerinde? Julika... Du nu starter, starter der hver gang. Ja, ja, det var for aldrig noget du lærte hen den det er godt Jeg det jeg prøver, jeg bliver ved med at prøve. Uh, men altså, jeg tror bare, er det ikke lidt det samme som at da jeg så Magic Mike for et par år siden, så synes jeg da også at han var ret og lækker selvom han var meget ældre end mig. Det er bare lidt mærkeligt nu, Fordi hun sikkert er gammel og grå og sådan. Noget. Jamen, hun ser voldsomt godt ud. Gør hun det? Ja, det gør hun virkelig. Hun er en virkelig flot dame. Altså som 78 år. Ja. Men, så har du set har du værk set, værk set værk billeder Har du set hvor hun er med Red og Red 2? Nå. Altså, hun er, hun er en flot ældre dame. Okay. Hun er ikke en trist, hængende, grå dame, der har glemt sig selv. Hun, er vild, hun går op i sig selv, hun ser godt ud. Hun er ikke en 20-årig, men hun, hun ser godt ud. Så du, simpelthen, altså, du synes, det er helt fint, at man kan have et crush på en 78-årig? Et crush er crush. Okay. Du hvis man har, hun har det ikke. skadet nogen at have crush. Nej. nej, nej. Forståelig om du er på det. Altså, om du handler på... Altså, der synes, er noget, personen synes, der er noget galt, hvis du har en crush på en, der er sådan for ung som vi, altså, vi snakker ja. under... Altså, det Lige præcis. Vi snakker sådan noget... Under 18. Under 18, lige præcis. Afhængig af selvfølgelig, hvor gammel du er. Er du 18 herinde på... Eller er du på, på Jamen, siden, det, er jo, nok. det skal man gå ind på, det der. Fordi er det så forkert, så gør det den modsatte vej. Altså, Jamen, det, altså hvis, du, hvis du, du er 80 det er. og er sammen med en på, på 24, do it. Altså, den 24-årige må tage sig af valg af voksen, det er ikke et barn mere. Nej, øhm, jeg... det har også noget med at gøre, hvor langt man er udviklet op i hovedet til selv at sige fra, hvad man egentlig gerne vil og hvad man ikke vil. Det er præcis. Det er du jo ikke, når du er teenager. Nej. Ja, okay. Men en 20-årig, hvad så? Er det også for meget? 20 år en 80-årig? Altså, det vil altid være mærkeligt. Jamen, det er jo det. Ja, men det er ikke for meget, det er ikke for nej, nej. forkert, men jeg ville også synes, det var mærkeligt. Ja, jeg vil nok også tænke, det var mærkeligt, men ikke fordi at jeg ville tænke, det var forkert. Så ville jeg nok bare tænke, at den der på 70 år har rigtig mange penge. Ja, same. Jeg ville tænke, god, det gør. Jeg er sikker på, at der drømmer om penge. Hvender du om penge, mand? Nej. Jo, du gør. Nej, jeg du gør har Hun drømmer om arbejde. Hun har om arbejde. Hun drømmer er det tre guldhalskader? Ja, ja men det er, fordi jeg er sådan en lille jeep her over i hjørnet. <laughs> <laughs> du har skulle guld Ja, ja. Virkelig, sådan... Jo mere guld, jo bedre. Ikke? Du, ja. altså, du er virkelig pimp. blevet pimpet. Make er bling. men ved du ikke det? Nej. <laughs> <laughs> Nej. Men er der så... Uh, Julie, kan jeg dig igen? Jeg er med det. Er der en hemmelig aldersgrænse mellem mennesker så? Altså, er der sådan en hemmelig en, hvor, altså, inden det bliver underligt, hvor vi alle sammen tænker, at det er jo underligt der. Altså, fra det ene til det andet... Ja, en 20-årig må jo gerne være sammen med en 80-årig. Altså, men samfundet siger ligesom, er det ikke lidt mærkeligt, der? Altså, jeg tror umiddelbart, lige så snart, der vi er over 20 års forskel, så begynder man at tænke... Men så længe, at begge parter er over 18, så er der jo ikke noget, der er decideret forkert, men så er det jo ens egen holdning til, hvornår det bliver underligt er 10 års forskel, ikke måske også lidt underligt. Altså jeg har jeg hørt sådan det, er meget har hørt, ja, det synes jeg at min min min, min mor var de havde 12 år, min onkel og faster, de har 11 år. Altså a -ja. not a problem. Men er der ikke mærkeligt. forskel, hvad med sin 18 årige og 28 årige sammen? Altså, er det, er det? Næh, jeg har ikke altså hvis heller. pigen er 18, og fyren er 28, ja. fyren er jo også lidt undervurderet i hovedet. Ja, ja men de er Præcis. meget underudviklet i hovedet. Er spæsser, så det ja. <laughs> <laughs> er... Nej, nej, men er jo... Altså, det er mindre øh, ja, ja. langsomt udviklet. Ja, direkt. op i hovedet. En, en, en, og en man måned. kan jo godt have en 18-årig pige, der er mega ude, altså sådan mega moden, ja. og en 28-årig fyr, der opfører sig som en på 22. Præcis. Hmm. Ja. Og så er det jo egentlig meget fint, at de er sammen. Ja. Hmm. Så okay, jamen, jamen, det kan godt være, at jeg selv ville tænke, at ja. det er lidt mærkeligt. Men, uh... men jeg har hørt reglen. Altså, det er, hør, hør igen og igen og igen gennem tiden. Det er, er Hvor det er det der med, at det er halvdelen af din alder, plus tre eller 4. Ej, år. Nej, nej. nej. Æm... Det er plus 7. <laughs> ja, det er Så okay. okay, er det så så det, Og det hedder men... grisereglen. Okay, men... Og, det er, og så er, når man er 50, så er der det, der, der, der hedder det år. Og hvad betyder det? Det er 25 plus 7. Men det, det, nej, nej, nej, så er det er så, gyldne så er gyldne år, så må du så er det frit slag, ikke? Og den har jeg er ikke Det gør, jeg, Er det, det, det for folk, der har mange penge? eller Det, det noget er nemlig det. den. Det er. <laughs> ja. Men det er, ja, så det vil sige, at jeg er 26, så det er halvdelen, det er 13 plus 7. Det yngste, jeg må være sammen med, er en på 20. Okay, det, det var også da også godt nok en besværlighed. Ja, jeg ja. må også være sammen med en på 18. Ja. Men inden jo. det bliver mærkeligt. Nej, det er ikke 84. mærkeligt. Det er, det er en god gennemsnitsregel, at lidt gå efter, når man er voksen. Men ærligt er 18, talt, det er, meget. det er jo også det her ved, hvor er man mentalt, ikke? Altså, en 20-årig ja. er jo ikke samme sted som en 50-årig mentalt. Nej, men, de kan det, men, det kan, men det kan jo rent faktisk godt ske. Der yeah. findes jo folk, hvor de er, sådan, er gamle sjæle, øh, fanget i en virkelig ung krop. Og, ím, og Og der kan det jo sagtens være en, der er 22, som strikker, og det strikker meget moderne det, ud er ud strikker, <lød> at, men det er men en gammel. Sjæl. Ja, men det er gammel i, i, i, i, I min barndom, der var det strik gammelt. det er rigtigt. Altså så gamle er I heller ikke. Altså, det er jo ikke for, altså, vi er så gamle nu, at vi begynder at kigge på den yngre generation og tænke, det gjorde jeg ikke min bande om. <laughs> øhm, så er vi gamle. Så er, sådan er det bare. Vi er flotte, lækre gamle mennesker, men vi er fucking gamle. Øhm, men det vil sige, der, altså, for mig handler det rigtig meget om det der med, at det handler meget mere om, at sjælen passer sammen, end det handler om, om alderen passer sammen. Ja, jeg er enig. Ja, ja. Men det er jo nok også derfor, der er det her med aldersforskel, fordi i største tilfælde er en 20-årig og en 50-årig jo ikke samme sted. Men det kan godt ske, det er jo også ja. derfor, jeg siger, at der kan jo godt være en meget moden en, der sidder ja. og er lidt ældre i op i hovedet, end hvad man egentlig er. Og en, der er meget umoden op i hovedet ja. i forhold til, hvor man okay, er henne præcis. aldersmæssigt. Så det er sådan, men altså i det mindste, så må hun da være mega glad, altså få sådan en kompliment fra sådan en ung mand, det må der være. så ung er 50 cent, der han der? 48. Ja, det er jo ikke gammelt i forhold Ej, til hende. Altså, det er 30, det er faktisk, år. Det er 30 dem, år, ikke? Faktisk ja. ikke, fordi det er slemt. Nej, men når man sidder der er en ældre dame på den alder, ja, ja. og så er der en på 48 år, der står og giver sådan en kærlighedserklæring. Det må da lige være sådan, det må da være meget rart, når man sidder der i sine ja. gamle dage, og man ikke lige, altså... Ja, okay. Hun sidder helt sikkert og strikker og tænker, ja. ja. <laughs> det lidt jeg tror, hun laver yoga og pilates og alt muligt andet. Jeg tror, ja, det hun tror jeg hun har, også. Hun, hun holder mens, sig godt i gang. Ja, det gør hun. Og har I prøvet? Og nu spørger jeg <laughs> <Marcus. laughs> i julika har ikke prøvet at have et crush på en der er ældre end jer selv. Ja, yeah, for fanden. Og det var var det magic man. Charging to atom. Valkryften er. Det kæft, det? god til at danse. <laughs> yes, til at danse. Det, ja. Ja. ja, det har vi da alle sammen. Altså det starter jo helt fra man er lille, så små piger, de begynder jo at se op til. Altså dengang var det jo så Justin Bieber og sådan ja. noget. Og der var man jo ikke særlig gammel. Ikke at jeg var en af dem, Nej, men alle mine, var mine veninder. Jeg, barn. jeg er nødt til at sige det. Der <laughs> stadig et barn. <laughs> <Men> <laughs> dengang man var 10, der var ja. det jo sådan noget at se op til dem der var. Men du havde jo ikke et crush på personen. Dengang, du var Ej. 10, så var du ikke fordi at du tænkte, jeg vil så gerne kysse med Justin Bieber. Nej, det var der heller ikke mig, men det var Altså, at man ser op til en person, det er jo fordi, man siger... Det, det er et også crush. Det er et crush, Det Crush er jo at se nogen og sådan, dem gad jeg godt at være kærester med. Ja. At man så i sit hoved, jeg, når man er ti, ikke kysser, når man er kærester, er jo så en anden side af scene. Præcis. Men man crush man er jo en, man af det. Ja, lige præcis. Okay, okay, ja. Yeah. Har du haft et crush så på en ældre? Jamen, jeg tror at alle har det tænkt, altså... Når man ser film, serier, ja. sanger, du ved, ja, den kører dig ud af, gør den ikke det? Men ikke nogen fra den virkelige verden. Altså, Nej, men det Jeg har kun crushes jo. på mænd, der er ældre. Har du det? Ja. Hvem? <laughs> min gamle chef, eller et eller andet. Der har været på par chefer undervejs. Er der det? Øh, det har det da. Der. Der det er alt fra gadebillede, Altså, dybstøjs, jeg går forbi en lækker mand, der på 50 og tænkt, uha. Det er lige mig. mig er præcis. Altså, okay. jeg har, min type er generelt ældre. Er altså, ja, det Er den? Du vil ikke have noget imod at være sammen med en, en mand der er 20 år eller 30 måske eller ældre eller dig? Der er ikke hvad han holder sig, hvad han er. Okay, okay. Jamen uh, vi... man kan jo ikke the hard ones. What ja. the hard ones. Lige præcis. Jeg har det svært med det en, der er på ældre med min far eller ældre end min far. Men Jamen, det er jo det. Hvor går grænsen for jer? Ja, hvor når det Men det er for mig personligt. Ja, altså, hvor er det forbræger for dig? Jeg Tror når de nærmer, når de nærmer sig sådan tre års grænsen fra min far. Altså sådan. Hvor gammel er det? Min far er 62 nu, så hvis det, var, det må være ja. 60. Ja, der så, omkring. Så en, en mand over 60, der er du ude? Ja, okay. der er nok også ude inden, men, men det, det er sådan, må ikke blive for tæt på min far, hvis min far er venner med ham. Nej, det er jo også <laughs> ubehageligt. Jeg vil heller aldrig Ej. tage en med hjem til min far, der er samme alder, eller sådan en jævnaldrende. Nej, lige præcis. Ja. Så hvor, Ej, det ville være ubehageligt. Så var også min grænse går på 50, faktisk. 50? Ja, men 50. 60, 60. Vi skal finde grænsen her. Jamen, jeg har altid været sammen med sådan jævnaldrende faktisk. Ja. Ja. Lucky you. Men hvor går grænsen så, hvis du... Øh, nu ja, men... har, er du jo glad for øh, superforhold og alle de ting, men hvor går grænsen så inden... Men jeg har altid i mit hoved for mig selv, men jeg, det han ikke andre. Det er bare til mig selv. Jeg har ja. altid sagt sådan fem år. Fem år plus minus? Ja. Okay. okay men det er ja. også et vigtigt tegn at du er til jævnaldrende. Ja. Ja. Okay. Ja, jeg, skal, du, ikke en en, ment, jeg lidt... skal ikke have en, der er ældre, fordi at jeg selv er meget barnlig af sjæl. Ja. Så jeg skal jo ikke have en fyr, der sidder derhjemme og... Amiga, sådan, nu skal vi lave aftenensmad klokken seks, og nu skal jeg sove, fordi ja. klokken er ni. I skal rejse en gang om ugen. Ja, og der er, på, ja, far, og der er far, far på, ikke? Og der måske noget, det må gerne være hver dag, og der må ja. gerne ske lidt, ikke? Det må gerne være sjovt. Men er det så for både fem år plus og minus, eller kun ældre? Mm, ej, det må også gerne gå den anden vej. Altså, min kæreste nu er et år yngre end mig, ikke? Nej! Hvorfor oh, shit! Nej nej, oh nej, nej, nej, nej, nej, nej! Nej, det gjorde hun det er. er du en cooker nu? Det er jo bare der. du er jo en sugar Jeg har fucking vidst Jeg fucking vidst det. Ja, ej. der er nogen, der er heldigere end andre, ikke? Jo. Nej, heldig. Okay, Julika, hvor går grænsen for dig? Altså, jeg er til ældre fire. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg mentalt er lidt fremme i skoene, du ved. Ja, det du. Ja, ja. <laughs> men alligevel finder jeg altid dem, der kun er et år ældre end mig. <laughs> okay. Så, men hvor går dealbreakeren så for dig? Altså, jeg vil sige sådan noget max. Ikke max, for det kommer også an på, du ved, hvordan de er mentalt, og hvordan de ser ud. Men som udgangspunkt, max. 10 år ældre. Max. 10 år ældre. Jamen, øh, lad os gå videre. Venner. Vi når ikke Natalie Portman. Nååååå. No. Ja, det er mm. bare for lidt over tid, så. Hun må seriøst klarer uden jeres hjælp. Okay. Ja. Ja. Jeg sender jo altid de her interviews til dem, det handler om. Okay. Selvfølgelig. Får jeg lidt de skal borti, jo sådan, have. Ja, ja. ja. Det gør jeg <tryk> også. Lad os, lad os, lad os, hvad skal hun gøre nu? Jamen, det ja. var bare, hun har ikke fået vores hjælp. Ja, Selina Gomez havde vi her for nylig. Og det, jeg skrev til hende, og så var hun bare sådan... Af, oh, thank you, Marcus. Uh, what are you saying? <laughs> så sagde jeg... Det. You know what I'm saying. <tryk> øhm, nej, vi skal til uden sladder, jo. Det er derfor, jeg satte mig ned. Ja. Oh Nilla, du det er, det er sagde det, du allerede har det. Nu bliver det, at det bliver alvorligt. Det er nu, vi skal have overskrifterne. Det er nu, vi skal. Ja. Se, ind i studiet. Se, jeg hører stå lige her. De står og kigger på dig. Og mm -hmm. siger de, hvad har du til os? Ikke? Hvad har du til os? men altså, det er jo ikke fordi det er noget særligt specielt sladder altså det er anderledes selv fordi det er dårligt at slå andre mennesker det er med <lødder> ja, mennesker det er du simpelthen så ja. altså jeg du skal jo køre folk under bussen. busning du buscheferen og du kører over men vil du selv have folk gjort det må dig nej, og det nej. Jeg, tænker jeg altid det vil jeg jo helst ikke så derfor skal jeg ikke så varm med andre mennesker man får slået med mig okay så du du vil bare være god godvene med alle nej nej altså oh. hvis folk fucker mig over så skal jeg nok fuck mig over igen men det behøver ikke at tage det offentligt. jo okay. men øh, men altså mit sladder er jo altså jeg var så grund men du i sådertilder sejrer øhm, ja det er 14 dage siden. Ja. Øhm, jeg blev så fuld. Vi var der to time, Jeg var der i to timer. Så blev jeg sendt hjem, og jeg kan bitterligt huske fem minutter ind på pladsen. Jeg var så stiv. at Jeg bitterligt ikke kunne huske noget på sendt hjem. På en koncert? Ja, i Odense. Jeg var Men så, det er jo også bare sådan, jeg. <gårde> jeg har sjældent været så fuld. Så du så slet ikke koncerter. Altså, vi kom ind og var sådan Aqua. Uh, jeg kan huske, at vi kom ind og krakkede, <skrisa> det var det. Uh, det er først, nu bliver jeg mindet om, uh, forleden, da jeg kiggede mine billeder igennem. Sådan, Gud, Vi hørte også smø. <coughs> <Yeah. mys> uh, Dina kan jeg huske, jeg var der til. Jeg kan huske noget, der sang nogen af sangene hun spillede, fordi det var sådan... Altså, jeg var... Jeg var så stiv og du er jeg, var bare tæskestiv jeg mastede mig gennem folk men jeg var, altså, jeg var åbenbart ikke stiv for for stiv til folk ikke havde billeder med mig jeg fik taget så mange billeder også hvilket er helt fint men altså jeg har været rigtig flot i det jeg de kan billeder. ikke række se, gerne set se de billeder mand. <laughs> men jeg tror ikke jeg har set så fuld ud som jeg har været ja okay. jeg vil gerne se dem jeg har bare været sådan men men, ja selvfølgelig men, men, Lilla, det er jo ikke godslader, god slag, at du siger du har været fuld vi har alle sammen været meget fuld jo ikke jamen jeg har været for fuld hun sender Amanda Sasha men, nej vi andre har nok men så sagde hun i Dubai hele tiden der må man ikke drikke <rællessante> så, så <løb> men det er det altså du var bare det din slag der, jeg var fuld i til grøn koncert så alle jer der tog billeder med Nilla nej ikke fuld jeg var sæt Voldsomt billederne fuld. <løb> ja alle jer sæt billederne til mig jeg vil gerne lave en collage <løb> altså det jeg godt jeg var også til James. ja James. ja James han kom til København for at spille hvem er James? Ham der, rapperen fra, eller sangeren, han laver alt slags musik, han er ikke kun rapper, han laver også jazz og opera og alt muligt andet. Ham der, er afrosangeren fra Frankrig, ej, ved, kom nu. Ikke. Ej, du siger bare nogle ting. Ved du godt, hvem det er? Nej. Ej, okay. Okay. oh my god, ja, det Jeg hører primært indlige kunstner, altså mandlige der ikke er homoseksuel mand, der står i USA, så ved jeg ikke, hvem han er. Nej, okay. men han er altså kæmpe stor. altså I ved godt, hvem det er, når I hører hans musik. Det er bare, fordi Ganske I ikke er opdateret. Kom nu. Nej, det, er en... det er, fordi vi bor i Dubai. Ja, i Dubai eller hvorfor I Dubai? Det er syv minutter inde i programmet, du begynder at køre det her på dig selv. Det er din egen skyld, Amanda. Amanda, det er, det er, det er din egen Jeg lidt, der har lagt en sky over mig. Nej, det, det, det, det, det. Bliver jeg bliver ved med det, når hvad har du til jeg vil sige, der er, altså, det, det var ikke god slader, det der. der er det af... sagde jeg også. Ja. Jeg sagde det for hende. Ja, det var ikke god slader. Nej, det er godt klar over. Det er det sladder, jeg har givet. Det kunne være sjovt, hvis du sagde, hey... Øh... Ej, det kan jeg ikke komme på nu. Nå, men... <laughs> <laughs> Ligner jeg en, der har noget små ja. endnu? Ja, hvad er med Jamie? Han bruger meget. Så kør ham under bussen. Under med Jamie. Han brændte på storheden på Uh, det har jeg ikke lige kigget Uh, <laughs> oh, skal du gøre. Det har jeg virkelig ikke lyst til. Jo. Hvad, hvad gør han? Hvad han gør... Noget spændende om ham. Altså han er ikke blevet klippet i en måned, det er ikke så pænt. Det er ikke. Det er ikke sladder. Det er endnu ikke blevet klippet men Det er pældre. sådan. Ej, jamen hvad skulle du have sket? Er sige? du blevet fyret øh... ja, var Jeg har du... faktisk engang blevet fyret. Okay. Ja. Og det var på en meget dårlig grundlag. Det er jo ikke sladder. Det er jo bare. Okay, fuck. Jeg siger, jeg forbereder altid på det. Nej, det er, kom... det er du har kaldt mig ind for en time siden. det yeah. tæller overhovedet ikke. <laughs> okay, det er også rigtigt dårligt. Kan vi lige starte med Anders får du lige lov til at til men man der sagde jeg, at du har så mange penge. Hvad er der sket? Er du okay, nu du har jeg faktisk en sjov en, ja. fordi du siger det sådan. Ja. Kom så. Vi har lige været syv til Frankrig. Ja. Og så, så, så fik vi den gode idé at lege en knaller. Ja. Meget sjovt. To mennesker om en knaller. Ja. Nu af jeg har så mange penge jo. Ja. <laughs> Så vi leger en knaller. Det var bare sådan en Harley Davidson, I lige lagde, og og bare, I den, faktisk. Nej, nej, vi legede den. den var okay. faktisk fucking dyr at lege. Jeg skulle betale købsprisen, og så overførte de mig tilbage efter. Ej, det, var faktisk, det, det er noget helt andet, men fuck det. Så legede vi den her knaller, to mennesker, og tænker, vi kører fra saint til, øhm, hvad hedder det over? Monaco. Monaco, ja. Ja, lige præcis på en knaller. Og øhm, det tager jo kun en time, halvanden time står det på GPS'en, så vi kører, og altså, så kommer der sådan en betalingsbum, og den kører vi så forbi eller hvad man betale. og det ender så ud med at, at vi ender på motoren på en Alderen, der kører 45 to mennesker. Og Ej. husk lige på, at der er så mange bakker og bjerge over i Sydfrankrig, at ja. den kører ikke 45, fordi vi sidder to på, så den kører 29, 30 <laughs> På motorvejen. På motorvejen. Og vi kører af på en resteplads, hvor der kun er lastbiler, og hamten den ene lastbil, som kører forbi os, ryster på hovedet og forstår ikke, hvordan vi er kommet der og griner lidt og er lidt forvirret og tænker, hvad laver de her? Ja. Og vi prøver at se, at der er ikke er nogen udvej. Det er tilbage på motorvejen, og vi fik langt til næste afkørsel. Så vi, kører, og vi, kører. Jeg tror, vi kører på motorvejen i en time, og jeg sidder og tænker, at jeg håber bare ikke på det. Det er også fucking farligt. Altså, det er ja. voldsomt farligt. Det er det. Så vi ender... Øh... Det er der ikke nogen, der skal vide, vel? <laughs> vi kører så i motorvejen. Og øh... ja, nu har vi kørt over halvanden time, og vi er stadig ikke i Monaco. Finder os ud af, at det tager fire timer, men nu er vi nået så langt, så vi tager bare hele turen over ikke? på en og Vi skal også hjem igen om 19. Det tager vi senere. <laughs> vi kommer så til Monaco efter fire timer på knalderen. <laughs> Det var en rigtig hyggelig tur, kan I høre, min røv gjorde så ondt. Jamen forstår det nok. Så, øh, så, stiller vi den her knald og finder ud af, at vi skal 5 meter længere ned ad vejen. Vi begge to hopper tilbage på knald og den uden hjælpen på. Og hvad sker der så? Jeg kommer politiet. Så kommer politiet. Hvad koster bøden? Nej, jamen det kostede. Jamen jeg var rigtig god til at snakke. Ikke? Ja. Så de kunne godt lide mig de der politibetjente. Til sidst efter jeg så havde givet min begge mor og fars oplysninger ja. og øh, min kæreste mor og fars oplysninger. Det skal man åbenbart give, når man er i udlandet. Hvad så? Så endte vi kun på en bøde på 1000 kroner. Selvom han havde ikke kørekort med, som sad på knalleren, det skulle han have. Vi havde ikke licens på knalleren, har, ja. og vi ingen af os havde hjelmebød. Godt. Det var fuldstændig en hjernedød historie. Uh, ingen af os vinder i dag, fordi at, uh, det var simpelthen så ringe slader for alle. Ej, det var da god! Det ja, sjov historie, men du er ikke slader. Ej, der jeg der, er sådan, slader. der ved, at jeg fik en bøde du har skubbet politiet. mig utrolig meget. Tak for i dag. <laughs> det er brøværgeligt, det her. Du kan da lade være. Det er da